sê, hey, maats, hallo, hallo, hallo, dit is woensdagmiddag, ja, en is jy daar die prachtige liedje hoort van Tani Mariek Handekom, dan weet jy, dit is Lulu, sy storytijd, maats, ek het verskrikkelijke oudeke uh, um, storykie verdag vir jy saamgebring, en die skryver van hierdie storykie is natuurlijk Tani Sari Willemse, en um, Tom, o oh, nee, ek ga nie nou al vir jy sê nie, ek ga nie so my maak, jy moet raai raai, waar oor gaan ons vandaan? praat, ek gaan nou nou vir julle een liekie speel, daar kan julle wonder wat ek vir julle, wat die story ek vir julle gekies het, en waar oor ons vandag gaan keir, en gesels, o, maat, julle gaan hierdie story baie geniet, dit is baie, baie interessant, maar voor ons by die story kom, het ons natuurlijk eers iets sê wat Lulu oor herself wil sê, maat, julle moet baie mooi luister, want hier is baie interessante dinge en opgesluit, belangrike sleetelkies, wat jy kan oopsluit. En ek gaan hierdie liedje van Lulu, wat sy oor haar self sing, en dan het ek nog een ene en dit is ook sleetelkies, en allemaal van ons kan ons Afrikaans en Eels baie mooi verstaan nie. So dit is nog sleetelkies, om vir jou gezond en gelukkig te hou. Kom ons kyk of jy kan al daar sleetelkies kry. Nou ja, hier gaan hy. Ek is kan vir met vlags, met wat waaien vindt. Jo Jimmy is die kanker Wat ek het. Dit is die tijd gevind En my lief het Ek hou van school gaan spietrij Ek gaan speel En ek sal my Lekkes met jou deel Die medicine gaan my haar uit afval En die hoed over vlijkt al Ek weet daarom nie op No No epitaph surely it must mean something's not right. It must mean something's not right! means something's not right. and no appetite surely must mean something's not right <laughs> maaikies, was daar dan al vir jou lekker liekie, dit was so lekker ruimelarei geweest, oe, en my boude het soms so saam beweeg op die maat van die muziek, <laughs> ja, jylle sien al vir my, met my boukies, wat so jy in nou ja, dit was om Stijn wat so lekker gesinge daar, toe ek en Lulu in haar maats die skole besoek het, oe, maaikies, dit is so lekker om skole te besoek saam met Lulu, en saam met eh, Luukie is ook deesdaal saam met Lulu, maar hy is baie stout, hy knyp so met Lulu's buitpartijkies, en aan die kere, aan trek hy haar haare, en, ja, loekie is fysika, ou loekie sienkie, nou nee, ja, ek het vandag, natuurlijk, een speciale boodskapie weer, vir al die verjaarsdag, maaikies, nou, maandag, wat nou verby is, het um, ons liewe klein Katrein het sy 8 jaar uitgewoord en sy het sommer lekker partijkie gehou en ja, um, jy was daar aan maaikies gewees, jongen, die was koek in uh, Zannikais uh, thuisbakkerij en daar van die kabel vir haar koek gestuur en ons het toch te lekker partijkie gehou, maar hierdie is vir al die maaikies wat ook vir jaar het tot en met volgende woensdag hierdie tyd, nou ja, hier soos kurder en sy likie disja vir jaar so al, gaan ek vir julle eh uh, een sletelkie geë, nog een sletelkies, die is baie sletelkies vandag, oor die story, wat ek vir julle gaan vertel, maar hierso is, eers ons verjaarsdag, maaikies, sê die kie. Veels geluk, het is jou verjaarsdag, nog jares verby, by in sin, En jou oor, jy het jou drome in jouw pad en elke rinboek al je dromen word waard veel geluk dis jouw verjaarsdag je is alles vir my mag die hier jouw beskerm wat die leven jou leid mag jou glum lakse vriegte net vir altijd hier blij mag probleem van gister in die vaarte verdwaai veel geluk het is jou verjaarsdag jy is alles van my zoveel geluk het is jou verjaarsdag nog jares verby het gesê in jou oor jy het jou drome gaan kry van jou baad in elke Rome of heart feels so love let you beyond stand kings of them for you lente tyd en die tuin is se baie baie besige tyd lente tyd en die tuin is se baie baie besige tyd Ya superarms funk money kidums sabez Ja sy maats, ek is seker van, jylle is so slim, jylle het geraai, ons gaan vandag keier saam met Tom en Zoempie die jening by. Ai maakies, dis a baie like avontuur hierdie gewees, toe Tom gaan keier het op a baie plaas. Nou maats, um, ek gaan vir jylle woord vir woord, gaan ek vir jylle vertel, so Zoempie, dit in my oor gevluister het, ek het mooi gesit en ek baie, baie mooi geluister na wat Zoompie vir my vertel het. Een ochend het Tom en Sari, jylle ken mis nou al vir Tom nie, Tom is mis daar die klein lapsinkie, wat, uh, wat by Sari woon, daar in um, Graafwater. Nou, een ochend het Tom en Sari, a baie boer, na my veldrif gaan besoek. Tom het vir Zoompie ontmoet en sy die verhaal van die baie vertel. En nou hier so is waar Zoempie begin vertel, neem. Baie is insekte en maak stroopsoet jening. Baie stoor jening in die jeningkoeken en bewaak die dag en nacht. Een baie is baie seer, die mens kan allergisch daarvoor wees. Moet nooit na baie baie nes gaan of baie plaan nie hoor. Tanishamain, die baie boerse vrou, het heerlijke jening rooibos thee bedien en gebakte jening beskyt. Dit was so lekker en Tom wou ook die jening beskytse resep hee, so Sari dit ook kan bak. Tanishamain het een oulike resepteboek vir Tom gegeen, prop vol resepte, waarin jening gebruik word. Oom Vincent, Die baieboer het die tompreenkies gewaas van die producte wat van die jening was. Jening was in propelis gemaakt word. Dan paste, leifrome en selfs sekere lakers en medicijne word daarvan vervaardig. Baie is baie belangrik vir mense. Hulle verskaf heerlijke gesonde jening en baie mense het werk om dat daar baie baie boerderaie, baie baie baie boerderaie is nie. Baie woon in kolonies. Sommige jening baie woon in die veld en leef zonder a baie boer. Wilde veld baie woon in skeure gate in die grond of in hol boomstamme. En ons het die plaas hier buitenkant um, in die sandveld na die westkis, waar haar ek gesien het hoe die wilde ehm um, veld bye in in 'n groot grot bly daar waar die poes van is. Nou 'n baie se bye woon in korwe. Al die dele van die korf, met ander woorde 'n korf is ook 'n baie huisie, is van hout gemaak. Korwe is spesiale houtbokse wat op mekaar staan soos verskillende verdiepings. Die onderste boks word die broeikasie genoem en dit is waarin baie leef en hulle jong by babas groot maak en versorg en kos vir die winter versamel. Dit is soos ouma suspens. Die koning hin baie leef in die broeikas en leek ook haar eiers daar. Werker baie is sisters en doen al die werk wat nodig is in die korf. Sommige Voer en verzorg die koning hun by. Een sekere groep werker by versorg die eiers, ander die larves en die jong by. Sommige van hulle maak die korf skoon en hou dit waterdig. Daar is ook speciale bye wat die korf bewaak. Bewaak is moes aan die woord vir beskerm nie, om indringers soos pare by te verjaag. Dan is daar ook ander baie wat ander kolonie sy jening probeer roof, dis ‘n mooi woord vir stiel, ne. Werker baie sy hoofdaak is om kos soos nektar en stuifmeel te vergader, om jening te kan vervaardig en om blomme en gewasse te bestuif. Baie is een bestuiving verseker dat die boere boerese vruchtebome se blomme in vruchte verander en so ook met menige ander gewasse, plante en blomme. Van die baie is ook waterdraars. Hulle vergader een taai neerslag van bome waarvan hulle proppelis maak om die korf of die nessie kiemvry te hou. Tom het geleer hoe die seisoene baie en die baie boerdery beinvloed en wat gebeur tydens die vier seisoene van die jaar. Kom ons kyk wat gebeur in lente. Baie hou nie van kouwe en nat weer nie. Hy plei meestal dan in die nes. Maar sodra die weer begin warmer word as lente aanbreek, maak die baie en die boerder gereed vir baie besige somer. So gauw as moendlik word die koningin baie georganiseer, sodat dat sy kan begin om eierkies te le. Die eierkies betekent dat daar meer werker baie kan uitbrooi en groot word om te help om die kolonie gezond en in stand te hou. Het jy geweet, baie se levenscyklus begin by baie eier, dan een larwe, dan een papie en uiteindelik een vol wasse baie baie leef omtrent, drie maande. As hy baie steek, gaan hy dadelijk dood. Hommelbaie het geen angel nie, en daarom kan hy ook nie steek nie. Dis daar lekker vet, geel en swart baie neem. Na nou Zoompie en die ander baie klap hy flerkies tot 230 kies keer in elke sekund. Maakies, dis vir skrikkelijk vindig, hoor, as die wat die mens net vir hulle vlaerkies hoor, al maak zzzzzzz. Nou, baie werk tot 3 kilometer ver in die veld in, en baie is ook ingestel op richting, en hulle ruik afstand is so ver soos 11 kilometers. Maakies, dis baie ver, wat baie kan ruik, hoor. Baie het wat ons noem saamgestelde oë wat baie goed kan sien. En dan, wat gebeur in die somer? Met gereelde warm weer werk heuningbye werklik hard en is baie besig. Met somer begin die heuning se somervloei. Gedurende die somer is blomme met styfmeel en nektar volop in die veld. Blomme, ses kanola vruchtebome, loesaren en selfs bloekomboome lever vol op kos vir die baie kolonies. Wanneer die weer lekker warm en droog is, is die jening vlooi op sy beste en toestande vir die versameling van die nektar en stuifmeel is dan ideaal. bye werd die hele dag lang, elke dag gedurende die somer, wanneer kos natuurlijk vrylik beskikbaar is selfs s'nachts slaap hulle in die eers nie. Die bye werk dier die nacht om die jening te vervaardig en dit in die sellekies van die was te stoer. Baie waai hulle flerkies vindig om die meeste water uit te droog en laastens siel die baie elke sellekie wat vol jening is met een klein dun waslaagie. Dit is gedeerende hierdie tyd, wat die baie so hard werk, dat om Winsend die baieboer sorg vir genoegsame stoorplek vir die jening. Een mens noem daar die extra stoorplek een super Ja, dit is amper soos een supermark nie, een super Dit is wat een mens noem daar die extra stoorplek. Nou, Wins, die baieboer, sit weer eens wasvelle, en daardie soepers, wat die dan makkeliker en vinniger maak vir die baie om so gauw as moendlik jening te kan stoor. Soms word ons korf te vol, omdat ons te veel is. Dis natuurlijk aldus, zoompie, die by Dan kom, wins die baieboere verweider gereeld, daar die extra jening wat die baie vervaardig maar hy los genoeg jening om die jong by en die koningin mee te voer en nog een piekie ekstra, net vir daar die ekstra. Nou Wins verweid het die vol rame en vervang dit met nieuwe rame wat net wasvelle in het. Nadat Boer Wins die raampies met jeningkoeken uit die supers verweid het, moet hy dit gau uitwaai en dan botte leer, Met ander woorde, die jening draai, vindig draai, so dit uit die rampie kan uitkom, en dan word dit in bottels gesit. Nou dan is daar wat gebeur in herfst, kom as kyk wat gebeur in herfst. O, Zoompie vertel so lekker vandag, gedurende die herfst begin wins al minder jening afhaal, om te verseker dat die baie gedurende die komende winter sal oorleef met die kors wat in die korf is. As dit kouwer begin word en die baie nie eindelik kos uit die veld kan krijning, dan meng wins die baieboer vir hulle een gekoncentreerde jeningstroopie wat hulle kan stoor vir winterkos. Die stroopie voorkom dat die nest swak en maar word. Ons laaste werk vir die somer eindig met die verweidering van die dooie hommelbaie uit die korf voordat die bye begin rustig raak vir die lang wintermaande. Gederende die wintermaande kan dit soms moeilik gaan in die baie kolonies. Die kos is dan skaars en soms vrek wilde baie sy kolonies uit. Die kolonie is dan ook meer kwestbaar vir roof insekte. As dit koud is, leed die koningin baie heel wat minder eiers die koningin bylees wel die veld en as die kos meer raak neem haar eierproduksie ook toe, dan lees hy meer eierkies as um, in, die, in die kouwe tye nie, in die kouwe wintermaande maaikies Tom was so opgewonde oor sy nieuwe kennis oor baie boere, sy koppie het skoon gezoom mm, van al die inlichting wat hy by zoompie die jening bygekry het. Tom het na sy keierkie by oom Vincent die baie boer, afscheid geneem van Zoompie en boer Vincent, en vir hom, en dan die Sari, jelkeen, een heerlijke fles limoen, jening gegee. Maat, limoen, jening is verskrikkelijk lekker. Nou, Tom en Sari, het nog baie avontere, by verskillende boere in die omgewing en wiskus wat nog voorlee. Ach, maat, sommer die hele kaapvol, volgende keer, vertel ek julle van nog een avontuur, so van nou is hier die Vluit Vluit is uit, maar dis nog nie die einde van al zoompie en tom of al Tom en Sari se avontuur nie. Maat, kom ons luister na, ek hoop jy het gehou van hierdie storykie van dag, dit was daarom 'n lekker storykie met baie slettelkies in nee. Nou, ek hoop jylle geniet hierdie liekie van Niki de Kok in die mik van my hart, en dan sing sy nog een liekie wat um, sy vir, vir al die opa sing, en dis Opa, jy is Superman. <mys> Ja nie sy maats, um, dit lyk vir my my tyd het uitgeloop, en gaan uh, die volgende liekie van Oupa Jesper Superman van Niki die Kok, gaan ek volgende week vir julle spielers die jere ons spaar, maar van nou groet ek vir julle met hierdie lekker op en wakker liekie van Stein for U tot volgende woensdag, mooi loop maats onthou, ek en Lulu en ha maats, is baie lief vir jou hoor Nobody knows why children get cancer, but they're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 It must mean something's not right.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 loss and no appetite surely must mean something's not right The